І нічого дивного, бо, напевно, так повинно бути, тим паче, що це своє щастя вона вистраждала, вирвала власними руками у невблаганної долі. Тому, хай там що робиться у світі, хай навіть всіляка гидота з сотнями нищить одне одного, вона зі спокійним сумлінням користуватиметься своїм щоденним правом кохати чоловіка, доглядати дитину і... Чомусь завжди, ще раніше, в її уявленнях про сімейне щастя до цих двох речей приєднувалася ще одна: налити псові або котові у мисочку поруч із підстилкою, чомусь саме це завжди асоціювалося у неї зі справжнім домашнім затишком. Вона також щойно відреклася від диявола, ця приємна, навіть вродлива жінка, а проте завжди була впевнена що той, хто наче став для неї домашньою істотою, дійсно жив у їхньому помешканні, у темному кутку, там, де періодично блимало тьмяне матове світло монітора. І вона щоразу зітхала полегшено, коли, зробивши справу, суть якої викликала в її душі стільки суперечностей, цей звір повертався додому. А той єдиний, хто вмів його бачити, завжди посміхався, списуючи – це на її романтичну натуру. Та вона попри все була переконана, що їхня домашня істота живе саме там. Це було доволі похмуре місце. На одному з інтернетівських сайтів, куди міг потрапити будь-хто, відкривався чарівний краєвид. Безмежний степ під синім небом, де вітер розчісував густі високі трави, а високо в небі кружляли птахи. І серед трав на невисокому пагорбі стояла могила, монумент, який ще рік тому створив її чоловік. Гранітна брила, розколота глибокою тріщиною, з написом, ніби викресаним на камені, ближче до підніжжя. Толя Щорс. Вічна пам'ять. Кам'яна брила символізувала непохитну, надійну систему. Тріщина – її злам. І саме тут, за її уявленнями, повернувшись із далеких віртуальних шляхів після чергового виконання своєї жорстокої, але справедливої місії, відпочивав, зализуючи рани, той, кому вона ніколи не зможе налити молока в мисочку, адже він – невидимка. Саме тут, як вона вважала, тимчасово переривався його шлях у похмурій чорній розколені поруч із якою у граніт глибоко врізався напис – слова, що належали великому Кевіну Мітніку, визнаному лицарю кіберпростору, комп'ютерному генію сучасності. У світі немає засобів, щоб надійно захистити себе від зламу, тому що завжди знайдуться світлі голови, здатні в ім'я справедливості здолати будь-який захист. Кінець озвученої книги Запис здійснений в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих Читала Тетяна Дюпіна Звукорежисер Оксана Рубанова Київ, 2007 рік